أعوذ بالعنى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله لله واحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بداعه وكل بداعه ضلاله أما بعد ونحن تشعرون بردعوان ميز مد do 48. tačke od djela sunne od imama Ebu Muhammeda Hasena Ibnu Alije Bar Bahari gdje se nadam da smo u noj posljednji tačci shvatili pitanje pravde odnosno zuluma pitanje pravde kao osobine Allah subhanu wa ta'ala kako je Ahl Sunna val svata gdje smo napomenuli da čak u ovoj mesele kada je spomenuo imam Barbahari je slučajno se složio sa džebrijama po pitanju zuluma po pitanju, odnosno po pitanju pravde Allah subhanahu wa ta'ala jer Ehlus unnav al džema kaže da je zulum, nepravda da čovjeku netovariš nešto što nije on uradio Znači, neći šta, drugi grih. Neći odgovornost, staviš njimu na teret. Ili, da mu ne daš njegov hak, da mu ne daš njegov pravo. To je zulm. Allah subhanahu wa ta'ala je sebi zabranio. Bio je moćar. Ali je sebi zabranio zulm. Sodno hadithi kud si, Ja ibadim, inni harramtad zulme ala nefsi, vajalte ubenikum harrama, fela te O moji robovi, ja sam sebi učinio zulm, nepravdu, zabranjenom, i nemojte se međusobno, nemojte jedni drugima međusobno učiniti zulm. Znači Allah subhanu wa ta'ala mogao je da je htio da bude šta? Nepravedan. Ali Allah subhanu wa ta'ala je sebi to učinio haramom, zabranio. I njegova pravednost je potpuna, savršena. Nemoguće da bi Allah subhanu wa ta'ala mogao Onosnostio učiniti i jednu trunku nepravde bilo kome od svojih robova. I zato je Allah subhanahu wa ta'ala preveđan. Neće da tolerirati niči zulum na tuđa leđa, wala taziru wazilatun uhra Sa ko će svoj teret ponijeti? Ti niči teret nećeš nositi. A isto trako, neće te Allah subhanahu wa ta'ala tvoje pravo umaniti ili uskratiti ga. Džebrije kažu ne. Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan zato što je njegov dunjaluk. Njegova vlast apsolutna. On ima pravo da radi šta hoće. Satata. I kažu kada bi Allah htio mogao bi kazniti poslanike. Oni tako kažu. I da kazni poslanike kažu što bi bilo šta? Pravedno. Mi kažemo Allah subhanahu wa ta'ala sebi zabranio pravednost. Jer neće Allah subhanahu wa ta'ala kazniti poslanike. Neće. Jest Jeste? Neći? Razumijete? To je razlik kod Ehl-usulunate i džabrija. Zato, komentar, značenje kur'anskog ajeta. La yus'elu amma jefa'al, wawum yus'elun. Allah se, Allah, niko ne pita za ono što radi, a oni bivaju pitani. Je čega? Tako komentar išemo. Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala pravedan, pravedan i neće učiniti. Ne svojim robovima da im netovari tuđi teret ili da im ne da njihovo, njihovo pravo. Jel razumite? Da im ne da, Allah subhanahu wa ta'ala njihovo pravo. I zato kaže Allah poslane koselelem muadibu djebelu. Etedri, ma haku le ibad, ali Allah znaš šta je pravo. Robova kod Allah subhanahu wa ta'ala naziva pravom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je objećao to pravo. I da daće ga kod uđe njemu i uslove koji zaslužuju to pravo. Jel osvatate? To je razlika poimanja pravde i nepravde kod Ibn Sunneta Veldžema s jedne strane i s druge strane kod kod Jabrija, kod Jabrija. 39. ida semiate ar-rajula yata'anu 'ala al-asari wala yaqbaluha aw yunkiru shay'an من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتأهمه على الإسلام فإنه رجل ردي المذهب والقول ولا يفعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالأثار فإن القرآن أحمج إلى سنة من سنة للقرآن كاجم أمر بهاري كتوية شبية na predaje i ne prihvata ih ili negira dio tih predaja. Od predaja koje su došle od Allahog poslanika sloveselunem, onda ga napadni po pitanju njegovog islama, po pitanju njegove vjere, jer je to čovjek lošeg mezheba i oših ružnih riječi, jer neće napasti Na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve niti na njegove ashabe. Osim zbog toga što smo mi svatili i spoznali Allaha, spoznali njegovog poslanika, spoznali Kur'an, spoznali što je dobro, što je zlo, spoznali dunjaluk i ahiret preko čega? Preko predaja. Ne bismo mogli spoznati ni Allaha, ne bismo mogli spoznati ni poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne bismo mogli znati što je dobro, što je zlo. Ne bismo mogli spoznati Kur'an. A? Bez predaja. Bez predaja koji su došle od Allahov poslanika jer Kur'an je, obrate pažnju na jačinu riječi Kur'an je potrebni sunneta nego što je sunnet potrebni Kur'ana Znači, kad vidi čovjek da napada na predaje, predaje podrazumijeva se Naravno, prvo mjesto hadis poslanika sa Selamem. Ali isto je tako predao da Sahaba, predao Tabina, predao Etba Tabina, predao di mama ovog ummeta, isto tako. Kad vidiš da te neko hoće da sruši, učenja ka Imamaku maomet posjedoči ovaj Imamet, kaže moja draga taj želi, šta? Da ti sruši vjeru. Jer kaže Abdullah ibn Mubarak, "Es-senedu min ad-din, fanzuru mimman ta'khud dinakum." Sened je vjera. Vjera je sened. Zato gledajte od koga uzimate vašu vjeru. Zato je ta vjera prenašena preko predaja. Preko predaja, skoljena koljena na koljeno, dok nije zapisana. Dok nije zapisana. Pa kad vidiš čovjeka da napada predaje, kažem vam barbahari, Napadnika popita njegovog islama, njegov islam nije dobar. Nešto ima problema popita njegove vjere. Nije mu vjera u redu. To je čovjek lošeg, pokvarenog mezheba, taj put kojim on je pokvaren. To je čovjek niskih riječi. Jer braćo valja dići svoju glavu i progovoriti protiv nekoga sahaba u lauposanika. Valja dići glavu pa progovoriti protiv nekog imama ovog umete. Ko si ti da ti progovoriš o ha Ahmedu i Nambelu? Ko si da progovoriš ti nešto protiv imama Buharije, na primjer? Ko si ti da progovoriš protiv bilo kojeg učenjaka? Ko? Ko ima pravo da priča? Na kraj krajeva, ako ima neko neku zamirku, onda pusti učenjake ni jedni drugima odgovaraju nemoj ti da odgovaraš pusti jesi li ti na tom stepenu da ti odgovaraš nekome i da ti nekome protivriječiš i da ti iznosiš protiv nekoga argumente ko si ti zato što neće napasti na Allah poslanika niti na njegova ni nizmog če drugog nego što zna da se preko toga spoznaje vjera spoznaje vjera a Kur'an je potrebni Sunnetu nego što je sunnet potrebni Kur'anu ova predaja, ova izraz je došao od učenjak. učenjaka od učenjaka spominje Ibn Abdul Ber čak predaju od Ahmed i Nuhambela da je on to rekao međutim braćo moja draga treba imati malo obzira jer neki učenjaci su osudili ovako žestok izraz jer sadate Nije se složili sa ovakvim izrazom da je sunnet više potreban, da je kuran više potreban sunneta, nego što je sunnet potrebni šta? Kur'ana, da je to pomalo žestok izraz. Nego treba se zadržati na izrazu koji Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo po pitanju sunneta, da je on da on pojašnjava Kur'an. Zato treba reći sunnet pojašnjava Kur'an. Sunnet pojašnjava šta? Kur'an. A ne govoriti šta je koga potrebnije, jer jedno i drugo je vahv objava, jedno i drugo je došlo od Allah subhanahu wa ta'ala, to nije govor poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ni sunnet, zato treba izbjeći ovakvu jednu žestoku prečenicu pomalo možemo reći grubu, ali su željeli da kažu važnost i bitnost sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da tamam. 50. Tačka. والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وكره العلماء وأهل الورعي وانه ونه عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والاقرار والايمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الاشياء واسكت عما سوا ذلك كلنتي се говора كلنتي се говора расправе трвења по питању кадара посебно то је забрањено чак по Zato što je kader Allahova tajna, kader je, kader, sudbina, određenje, je tajna Allaha, subhanu wa ta'ala, imam Barbahari kaže, Allah subhanu wa ta'ala je zabranio poslanicima da govore o kaderu. I zabranio Allaha u poslanih slovi sellem, raspravu oko kadera pokudili su ashabi Allahu poslanika i tabiini i pogodili su učenjaci i bogobojazni ljudi i zabranili su raspravu o kaderu zato ti je obaveza da se pokoriš da priznaš da vjeruješ i da imaš svrsto ubjeđenje u sve ono što je rekao Allahu poslanik općenito i šuti mimo toga šuti što ti dođe mimo toga braći općenito rasprava rasprava Nije dobra. Rasprava nije dobra. Allah subhanahu wa na primjer po pitanju kršćani i židova kaže: "Wa la tujadilu ahl al-kitabi illa billeti hi ahsan." znači nemojte raspravljati sa kršćanima i sa židovima na najljepši način. Jer rasprava treba imati određeni principe. Određeni principe gdje Ako se radi ovako o jakim suprostavljenim stranama, kao što je istina i neistina, jasna, istina i neistina, jasna, gdje čovjek treba da dostave Allahu subhanu wa ta'ala vjeru, ako se osjeća da je sposoban, da ima argumente, da ima znanja, nema zapreke, da jedna grupa od muslimana i od učenjaka objašnjavaju i da raspravljaju sa njima i da skinu tu obavezu, Jer kad su kršćani iz Neđrana, došli Allaho poslaniko s.a.v. da pitaju o Isa s.a.v., da pitaju o Merijemi, da pitaju o Inđilu i tako dalje. Allaho poslaniko s.a.v. izašao pred njih i razgovaraju i vršnjavao im je. Sada te. Tako da nema zapreke na lijep način uz argumente da se jedna skupina učenjaka podući čak, čak, Ljudi koji su, znači, jaki, po pitanju Allahu i subhanahu ta'ala vjere, imaju znanja, ne može im ući šubha. Nema zapreke da čitaju i ščitaju i tevrat, da i ščitaju inđil, to da i ščitaju Bibliju, stari i novi zavijet. Obrate pažnju, ali ne svi. Ne svi. Jer šekuli za mjete nije govori po pitanju filozofije. Na mnogim mjestima gdje zabranju i odvraćaju muslimane da čitaju tako itd. Allahu poslanik za laseanu omeru, radi Allahu ta'ala, anhu, zabranio je da čita teorat jer je u tom trenutku došao Kur'an. Jeste razumijeli? I kao da bi bilo poniženje da čovjek čita Kur'an, da čita teorat a došao Kur'an. Ali učenjaci fino kažu sam taj šihul islami je napisao djela, odgovore čak i kršćanima, židom i odgovore filozofima i čak njihovim određenim metodama Jeste razumijeli? Nije postulatima koji su oni postavili. Kažu učenjaci, nije za svakoga sve. I ne treba, ne treba svako da se upušte u te stvari. Ali, ko je siguran od šubhi, ko ima znanje po pitanju Allahne vjere, pa ima potrebe, ima potrebe, zatim nema zapreke da jedan dio ljudi se odvoji i da se, ako možemo da kažemo, specializuje da može da odgovori na njihove napade na njihove šubhe i tako dalje ali uopćenito da kažemo sada si muslimani? ne zašto da čitaš Bibliju? zašto da čitaš? zašto da čitaš Bibliju? pogotovo čovjek koji nema znanja kažemo koji u čim srcu može proizvesti mnoge sumnje, zašto? zašto da čitaš filozofiju? kad tu hajra nikakvog nema samo možete proizvesti sumnje možete poremetiti razum zdrav razum i nikakvog hajira u, u tome nema kažemo općenito po pitanju rasprave tako a pogotovo braćo moja draga pogotovo da čovjek raspravlja o kaderu kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala neprestano će ljudi biti na dobru sve dok ne budu pitali zašto? za kader I djecu mušrika, djeće djeca mušrika, hoće li uđernet ili će uđehennu Neprestano će ummet biti na hajru dok ne budu pitali za kader I dok ne budu pitali djeće djeca mušrika A pogotovo braćima, draga, da čovjek pita i da raspravlja, počne da raspravlja Po pitanju Allah subhanu wa ajeta Jer šta kaže Allah subhanu wa ta'ala Vola yuđadilu fi ajati Allah A ne raspravljaju Allahima ajetima, osim ko? Ko? Ili del kafirun, osim nevjernici, braćama draga. Jer raspravljati Allahima subhanahu wa ta'la ajetima, pa uvijek zašto, pa kako, pa ovo, pa ono. Braća, to može čovjek odnesi u kufru Allaho subhanahu wa ta'la. Proizvodi mu sumnji, jer vjera osnova, vjeri, na čemu počiva? Na čemu? Na uviđenju, na imanu. Ne vidiš Allaha, ne vidiš Meleke, ne vidiš Ahiret, ne vidiš Brzeh. Ali sve vjeruješ u to. To je vjera. To je osnova. To je osnova, braću moja draga. Jer ne bi se vjera zvala vjerom, ne bi se iman zvao imanom. Ne bi akida se zvala akidom da čovjek vidi, da može osjeti osjetiti itd. To je osnova vjere. Na to je počiva. Čita vjera, braću. Vjerovanju Gaj, je. Odmah Allah suhanu te vas pominje. A? Allah koji Prva osoba. Vjernik koji vjeruje u što. Znaci, ma dragu, nevidljivi svijet, u nevidljivi svijet. Zato rasprava pogotovo o kadaru, o kadaru, o biva pogubna i biva zabranjena. Jer kader je Allahu tajna. Tako imam Tahavi u svojoj poslanici kaže: "Al-qadaru sirrullahi fi khalqihi." Kadir je, znači, Allahova tajna u njegovim stvarenjima, po pitanju njegovih stvarenja. I kaže imam Barbehari da je uzviš Allah subhanodala zabranio poslanicima da pitaju Kadiru. Međutim, ovo je upitno da imamo dokaz, da kažemo općenito. Jeste u nekim dijelovima ili pojedinačno u određenim situacijama se dešavalo da je Allah subhanodala zabranio poslaniku određenu da ne pita ono čemu nima o čemu nema znanja. Tako. Kako kome? Nuh alaj salam kada upitao za svoga sina. Je tako? Pa Allah svt kaže: -al Nemoj da me pitaš ono čemu ti nemaš znanja. Jer je rekao: "Wa nadā Nūh Do, da doziva. Allah subhanahu wa ta'ala svog gospodara. Ahli, gospodar, ovo je moj dijete od moje porodici Oni na uadiku al-haq, Toba jan Isa, džalalallahu subhanahu wa ta'ala, obećao da će biti spašen on i ko? Ko? Njegova porodica. Allah subhanahu wa ta'ala obećao prije potopa. Kada vidio da mu se djeca utapaju, počinje da uziva Allaha, Gospode, obećao si mi, tvoje obećanje je istinito. Odemi sin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fela tes'alni ma laysa laka bihi 'ilm." Nemoj da pitaš ono čemu nema znanja. "Inni a'iduke an takuna min al-jahilin." Ja te da ne budeš neznolica, nemoj da budeš Ti ne znaš. To nije tvoj porod. A? Tvoje dijete. Tvoje dijete je inna umanun ghairu I nije dobar, čest porod. Bez obzira što se ga ti rodio, bez obzira što je tvoje dijete i tvoje kičme, tvoje dijete, ali a kad je nevjernik nema više nikakav veze s tobom, gotovo. Obratite pažnju. Tako da u određenom segmentu, jednom poslaniku, znači te u Kur'anu, na primjer, da Allah subhanahu wa ta'ala da ga pita o biljem kadera, Ali da kažemo općenito, kao što kažemo imam barbahari, da Allah subhanu da zabrani u poslanicima da pitaju određenim, o kaderu, to je upitno. Upitno, treba malo ipak razmotriti ovakvu rečenicu, jer onaj, reći da je poslanic na pravo da pita, da mu Allah zabranio da pita o, o kaderu, ili šta će biti u budući i tako dalje, razumite li? Da pita određene stvari je malo, malo upitno. Opet, Allah najbolje zna. Allah nebolje zna. I Allah u poslanih sloviselama je također zabranio raspravu po pitanju kadera. Pokudili su tu kažemo, i tabiini, učenjaci, ljudi koji se bojali Allah, subhanu wa ta'ala, zato ti je obaveza da se pokoriš, da priznaš, da vjeruješ, da imaš črstu u bjeđinju, vse ono što je došlo od do Allah, subhanu wa ta'ala. Reče, polajete im Nekoliko, koliko nekoliko možda dva predavanja istu stvar smo spomenuli je tako? jer ti kaže finom obavezati da se pokoriš obavezati da priznaš obavezati da imaš vrsto objeđenje ono što ti dođe što ti nije jasno na osnovu tvojeg dotadašnjeg objeđenja reci Allah najbolje zna Poliko se oshabi rešavali tu jednostavna stvar dođe ti znači nova stvar koja ne niti, srcu ti nejasna Jel sadat, ili ćeš čut možda od nekoga neki novi propis? Ne, rečeš, čućeš neke nove riječi koji ni do tada čuo? Čućeš neku čudnu stvar koja ti se ne slaže sa tvojim ubiđenjim koji ti imaš do tada? Jel sadat? Šta ćeš da uradiš? A? Šta ćeš da uradiš? Vjerojš općenito, priznaš općenito po pitanju onoga što imaš, kaži Allah sam da je bolje znači, sad ćeš ih pitaš. Neko ko zna da ti pojazni, da ti spoji možda dvije kontradiktorne stvari. Ali da raspravljaš, pa što, pa kako, pa ovako, vraću, ne, to ni vjera. To ni vjera, zato ti uči mojom barbahari ponavljati na više mjesta, obavljati da pokoriš, da prihvatiš i tako dalje. A što ne znaš, mimo toga, šuti, šuti. Ako budi šutio, nećeš, šta, nećeš naškoditi, nećeš naškoditi ni sebi, ni ćeš naškoditi drugima vraću šutnja izlaz od mnogih problema. Od mnogih problema. Pogledajte kada se je u pitanju recimo fitna azhaba Allaho poslanika Koja se desilo? Sad, Ibnu Ibaqaz odobradovani džarnetom. Zatim, Zatim, Sejid i Zaid. Isto tako odobredovani džarnetom povukrice jer kad se desla fitna kad je ubio Osman petas haba dobra dovni džentom i već preselo pet ostalo živi preselo je bubekr Omer Osman preselo je Abdulrahman ibn Auf preselo je Abubeid ibn al-Jarrah ni petrš se drugi pet ostao Aliya živ Zubeyr ibn Muammar talh ibn Ubaydullah ostao Sa'd ibn al-Raqas Izid a sidi Muzid ni petrš ostalo živi koji su obkolili Medinu, koji su uzeli vlast u svoje ruke, u petak umrak, ubili osmana radijalallahu talanu, islamske ume to bez halife, Egipćani koji su tu ubili, oni su smatrali da treba alija, naginjali negovu stranu. Iz kufe koji su došli, smatrali treba biti Zubirin al-Wuang. A Basrici smatrali su da treba biti Talaha ibn Uvidiruda i otišli kod njih. Kad su jedni, jedan i drugi treći, kad su odbili, niko njih htio da prihati hilafet. Odlazi kod sad ibn-i Baqasa, koji se udalju i također sejida, radi Allahu ta'alan Oni su otišli izvan Medine još od vremena Omera, radi Allahu ta'alan huma, odnosno od vremena Osmana, nakon što je Osman izabran. Povukli se. Povukli se iz javnog života, pogotovo su se izolovali nakon 30. godine, po hijđi. Jer je tada počela fitna, tu je godina fitni, početak fitni, 30. godine pohidži, 5 godina prije ubisao Asman radion. Praćo, kad pogledate stvari, kasnije ga analizirate, šutili su, povukli se iz dešavanja, postupili kako je Allah poslanih s.a.v. naredio. Jel svatate? Kasnije isto tako, muhir ibn šobe, posavite u aliju, Jedan dan su treba na ga posavjetovao drugačije po pitanju namjesnika, šta će uraditi sa njima. Nije Galija htio poslušat čovjek Digo se otišao iz Medine, otišao u Meku, kasnije otišao u Tajif. I gotovo, nema više. I mnogo ashaba, čak Imam Shabi kaže, od učesnika bedra, tako mi Allaha, Imam Shabi se zaklini. Vodredi nepsi bijedi, kaže, ka mi Allah. Od učesnika bedra učestvovalo je samo šest, nije bio sedmi. Ili je sedam, nije bio osmi. Gotovo. Toliko ashaba je učestvovalo šta? U fitni. Ostali su gledali svoja posla u takvim nekim dešavanjima. Tako da nijeđa bi Allah u posljednjem za osjeh nam rekao općenito. Ona ko sjedi u njoj je bolje od onoga koji hoda. Ona ko sjedi je bolje od, od onoga koji hoda. I nažalost, Nažalost, da ljudi samo malo sati ove stvari Da ljudi samo malo sati ove stvari Ako bude šutio, neće Allah pitat Ali Bogam ako progovoriš Bogam će te pitat, gotovo Kako ti će da pričaš? Jel satate? Tako da šutnja povlačenje u određenim tim situacijama biva hajr Ako ne znaš pametno šutiti, lijepo po dobro onda znaš Ako ne znaš pametno govoriti, onda znaš pametno šutiti I popitani isto tako kažemo stvari koje čovjek nema znanja. Naši moja draga, kad imate da nas nešto čitam, vidim popitani samo defin yarab uh, gramatike. Rečila Allah wala kuvatin wa la, kuhu, ati, la, nekih načina u arapskom jeziku. Učenje arapskog jezika kažu imate osam načina. A? Kako biva? Oseb načina. Kad vidiš takve ljude, učenjaki, koji su bili na tom nekom stepenu, koji su poznavali u srž šerijat, poznavali Allahu subhanahu wa ta'ala propise, poznavali a? Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, braće, Boga mi je sramota. Allah mi od prvog do posljednijeg bosanca ovdje kojim bošnje. Sramota je da neko progovori po svom neko naođenju da on nešto dođe, da izmišlja topu, toplu vodu po pitanju Allahe S.W.T. Svatate li to? Zato je vjera da slijediš i spomenut se mislim to Ahmed Ibn Hanbel ti kaže nemoj nikada spomenut nešto a da prije tebe neko nije to rekao. Znaš, citiraj, ne znaš, šuti. Šuti, nemoj se petlja tamo i ti nije mjesto. Tako je po pitanju akajskih stvari, što ne znaš, Šuti. فالإيمان بأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أسر به السماء فصار إلى العرش وسمع كلام الله ودخل الجنة واتطلع في النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل وبشرت به الأنبياء ورأى سرادقة العرش والكرسي وجميع ما في السماوات في اليقظة حمله جبريب على البراق حتى أداره, حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك الليله ورجع الى مكه ليلته وذلك قبل الهجره wierowaty obowazuje wierowaty de Allahu poslanie sallallahu alaihi wa sallam u dielu nocy bio uzegnut na nebesa ida vidio jehanam i vidio meleke i da je čuo Allahov govor ponovo ponavlja i da su drugi poslanici bili obradovani njegovim dolaskom i da je vidio arš i kursi i sve na nebesima na yavi na yavi ga je nosio na buraku dok ga nije dok nije sa njim prošao kroz nebesa i naređeno mu je pet namaza te noći i vratio se u toj noći u Mekki i sve je to bilo prije hijđre prije hijđre moja draga akida ehlasuluna te voljđama da je Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam bio uzdignut iz Mekke prvo u kuc i to se zove Isra jer Isra znači noćno putovanje odakle je uzdignut Allah poslanik sallam odakle, iz šte kuće ha iz kuće umuhani umuhani radi Allah žena ta tako se zvala Kod nas zovu Mihana, ženu, to je od Umuhani. U Mekke, Mek, iz Mekke, harama, harama. Nedaleko odmah kod Kaabe je kuća bila. Ha? Oda tu se razsijepilo, jeste, iznad. I onda je odnešen do Kaabe i onda od Kaabe. Ali to je nedaleko odmah, ali bio je kući. Koje godine to je bilo po Hidži? Kod Prihidži. Godno godinu dana prijihidža je. Devete godine. On kaže godinu dana. Godinu je znači 12 godine. Kada je propisa namaz, brać? Desete godine. Desete godine. Tada je bio Israim i Jarač. Desete godine, po Desete godine. Po poslanstvu. Desete godine po poslanstvu. Desete godine po poslanstvu. I dotad su muslimani klanjali dva namaza samo. Ujutro i na večer. A devite godine, to bih on sad Ja, ja, jest. Nije to glasni stav, onaj istročan, učinjen israim vrać. Nima više, više. U kojem smislu? Koje, Kada se desilo? Jesi. Nije jednoglas. Zato kaži Mambar Behari i da se desio Israim i Arovač prije hijđe, jer imate koji kažu poslije hijđe. Poslije hijđe. Ono što je tačno jeste gdje se dva puta Allahom poslaniku s.a.v. Sali sali desilo cijepanje prsa, čišćenje srca. To je ispravno stav. Dva puta Allahom poslaniku s.a.v. Sali sali je imao cijepanje šakko sadr. Cijepanje prsa je prvi put mu se desilo dok je još bio u plemenu Beno Saad, kod Halime Saadije, kada je čuvao ovce sa ostalom djecom, pa su dotrčali, kao što je znajeti, obavisli Halim Hadis vjerodostojan, gdje su rekli da je umro i da ga je čovjek povalio, da je, kao da ga je zaklala, to su djeca vidjela. I kada je dotrčala, Halima vidjela ga je u takvom stanju, Enes ibn Malik se zaklini Allahom, Hadis vjerodostojan, gde je vidio rez na prsima vlahovog poslanika, svala i sve. Trak. Kažu učenjaci, tu je bilo priprema za vlah, za objavu. Jer je došao Melek Džibril sa posudom, zlatnom posudom u kojoj se narazio zemzem. ovo predaj govori o Israimu i Arađu. Ste razumijeli? Ova predaj govori o Israimu i Arađu. Sa zlatnom posudom u kojoj se narazio zemzem i onda je izvadio srce Allahov poslanika i opravo ga u vodi zemzem i otkinuo je ugrušak sa srca i rekao je Hada mink. ovo je udio šeitana kod tebe otkinuo je to Džibril pri objavi. kažu učenjaci to je bila priprema na strani Allah wa znači da mu šeitana ne može ništa njegovom srcu i da bude spreman da prihvati objavu oduzim što Allah kad to dođe a drugo cijepanje prsa je bilo u oči Israina rađa Da može podnijeti to putovanje. Da može podnijeti to putovanje. A Isra i Mjarlađ, jedan put samo, desio, mada ima učenja koji, koji pokušavaju na osnovu određenju predaju, da kažu šta? Gde se desio? Šta? I dva puta, ali nije tačno, Isra i Mjarlađ se desio jedan puta desete godine po poslanstvu, kad je Allah subhanu treba uzdikao, sa dušom i tijelom sa dušom i tijelom najavi najavi najavi i to je sta većine islamskih učenjaka i to je ispravno mišljenje za razliku od recimo čak ajš je radijal Allah Hasan al-Basrija koji kažu da je poslanik zloveselenem bio uzvignut samo dušom jel ste znali to samo dušom a ne tijelom i to je jedno od jedno od što nije ispravno, što nije tačno, ali postoji razlika između ovog mišljenja, gdje Aisha kaže, gdje kaže Hasan al-Basri, da je to bilo dušom, i drugog mišljenja koji kaže je to bilo u snu. Postoji razlika između ova dva mišljenja, obrate pažnju. Nije isto mišljenje, Aisha koja kaže bilo je samo dušom, i nije isto mišljenje da se kaže Bilo je u snu. Jer filozofi tvrde, apologetičari tvrde da je bilo u snu. Jer usno snu čovjek može da vidi ono što nije stvarno. U rijedu kažu, one snovi poslanika su sve ono s u rijedu. Ali, u snovima poslanika je bilo i prenesenih stva, stvari, jeste razumijeli, alegorični stvari, Zar nije Allah poslanih sloh sallam vidio grupu ljudi u snu, hadus Buhari, koja je prošla pokraj njega, neki od tih ljudi imali su košulju do prsa, neki su imali više od toga, a prošla je Omer čija se odjeća vukla po zemlji. Pa je bio upitan, Allah poslanih šta tu mači što, pogledajte, jeste razumijeli? Pa je rekao Allah poslanih sloh sallam, iman, vjera. Allah poslani košudu odjeću je protumačio kao vjeru kome je doklju došlo toliko imao ima što je dokaz povećavanja i snižavanja imana ali želimo ovim hadisom da kažemo da je mogao poslani izlazim nam vidjeti nešto znači istinito, razumijete li ali da se protumači kao san kao san i to je razlika ogromna razlika između stava ajše radi Allah i mišljenja koji kažu da je snu. Ispravnost ta, jeste ehlo sunnete džema, da je besumnji braćoma draga Israim bio sa tijelom i dušom na javi svodno kur'anskom ajtu subhanu levi esra bi abdihi lejla minan međedil harami ilan međedil aqsa uzvišen je ta ula čistne kao svih krenjavosti i manjkavosti i nedostatak, a to je značenje tesbija koji je u dijelu noći prenio svoga roba Rob u arabskom jeziku, braći moja draga, to je jedan od dokaza. Abd znači i dušom i tijelom. Jedan dokaz. Drugi dokaz iz ovog kurianskog ajata, gdje Allah subhanu wa ta'ala odpočnih surusa tezviham, subhane, gdje je Allah subhanu wa ta'ala sebe. A da je samo dušom, to ne bi bilo ništa posebno čudno. Ne bi bio neki, kao možemo da kažemo, veliki događaj ili usnu ne kada je to bilo i dušom i tijelom onda je to velik događaj i značajn događaj gdje se pokazuje Allah s.w. snaga gdje se očito jeste Allah s.w. moć zato Allah s.w. Sebe, sebe pohvaljuje pohvaljuje na ovakav na način pa je Allah poslanik s.a.v. kao što znate susreo se sa poslanicima koga je zatikao na prvom nebu Adem Ali islam. tačno. Na drugom? Jahja Ali Isalam. Ali selam? A Idris, ha? Ko je na drugom? Ne. Jahja Ali Isalam. Jahja Ali Ha? Jahja Ali Isalam Ali Tačno. Tačno. Na trećem? Na trećem ko? Jusf Ali Isalam. Jeste. A Idris je na četvrtom? Na četvrtom? nebu na petom ko? A? Parun Ali selam na petom, a na šestom je Musa Ali selam i na sedmom Ibrahim Ali selam. Ko je bio? Naslan na Kabu, što učinjaci kažu da je nagrada zaodno delo. Kad Ibrahim Ali selam napravio na zemlji Kabu, Allah Svendalang da je počastio pa da bude kod Kaabe i na nebesima, na nebesima, gdje postoji Kaaba na sedmom nebu za stanovnike nebesa, kao što je Kaaba na Dunjaluku, u Meki. Svetatel, za stanovnike zemlje, tako je Kaaba na sedmom nebu kaba za stanovnike nebesa. Čak imate u Fesira, koji kada bi pala Kaaba sa nebesa, tačno pala na Kaabu na zemlji, tako da se nalazi tačno iznad, iznad kabe. Pa je Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam nakon toga nakon toga bio uzdignut dalje prošao je i kurs i prošao je, došao je šta? do Arša Allah subhanu wa ta'ala približio sebi kao dva luka ili bliži od toga i Allah subhanu wa ta'ala je teda sa njim razgovarao Bez posrednika. došo je na mjesto bliže Allahu subhanu wa ta'ala i od Meleka Džibrila. Allah razgovarao se nije bez posrednika, bez Meleka. Zato kaže Čeh Hrussanem ta i mi je nijednom poslaniku Allah subhanu wa ta'ala nije dao nešto da nije dao šta? I Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Razgovarao je sa Musom alaihi wa sallam. Jeste bez posrednika. Ok, ila me Allahumusete klima. Allah razgovarao sa se mu sema nisam, bez posrednika. Musela nisam ga čuo. Allah čuo. Allah sa nje razgovarao. Razgovarao je Allah s Muhammedom sallallahu aleyhi ve sellem. Tako da vraću, moja draga, sve ovo, obaveza, vjerovati, Allah sve može, Allah sve može, 52. 52. tačka. وعلم أن أرواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قنادير تحت العرش وأرواح الفجار والكفار في بئر برغوت وهي في سبجين إذن دا سدوش الشهيدة وبرسما زالني بتيتا كوية لت وجنة إدوبر ودو كانديل كانديل إسبد A duše pokvarenjaka i nevjernika su u bunaru koji se zove Berhut u Sijđinu. Brače Allahu uposlenih sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio da su znači duše šehida fiha vasilu tajri hudrin u prsima zelenih ptica. Vjerujemo da njove duše su u džennetu u pravom džennetu Kollah Subhanahu taala stvorio koji priprijedan za vjernike. I to nema zapreke što će prvi ući poslanim svoj selam. Jeste razumjeli? Na Sudnijem danu jerobe je ulazak dušom, nije ulazak tijelom. Nije naslađivanje još potpuno. Jer će i sami ti šehidi ući na ujelna na Sudnijem dani je l'razumite? Tako da to nema kontradiktornosti. Nego Allah Subhanahu taala vjerničke duše vjerncima dozvoli da njuve duše uđu u džemnet i da se naslađuju i da uživaju u ovom slučaju Imam Rehar govori o dušama šehida koji se nalaze u, u prsima zelenih ptica tako nas je obavisio Allah koji leti naslađuju se hodaju a lete u džemnetu i čak mogu da dođu dokle do kandilja koji se nalaze ispod Arša. a vi znate da je krov dženneta šta? Arš Allah wa ta'ala. I najgornji, najuzvišćeniji dio dženneta jeste firdaus ispod kojeg se ispod kojeg izviru izviru rieke. Tako da se objevistio Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam a što se tiče nevjerničkih duša on kaže da se naze u bunaru koji zove Berhut. Ja lično ne znam dokaz Allah poslanika sa da Je tako došlo, možda ima, ja ne znam. I se razumjeli. U se Sidžin, Allah subhanahu wa ta'ala spomeni. Ha? Kella in kitab al-fujjari la fi Sidžin. Džin. Da se. Knjiga nevjernika nalazi u se Iko Allah subhanahu wa ta'ala spomenu da je to knjiga ki tam perku označena knjiga. Sada, odakle dokaze se zove Berhut, ja lično ne znam, možda postoji, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna, ako budem do kraja, do, znači do četvrtka, petka, potrašim još, ako budem našao šta, inša Allah, sutra, preko sutra, šta, spomenut ćemo, onaj, jer bilo mi je čudno, ali uvijek čovjek ne zna što uvijek sad zna uči, tako se je. Jer neko vas možda da A, kod vas prošto Tamam. Ne braću, pasite. Jedan ja veliki, sjećam se. Kod Može brojim, Pitanje ime. Pitanje ime. Ali sjećam se, recimo kad smo radili, Kavajdil Muthra, komentar sa jednim šejhom, i došli smo do pitanja Zaborava. Allah Subhanahu Wa Ta'ala spominje za sebe, osobinu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nesu Allah Oni su zaboravili Allah, šta? Pa Allah Ha? Tako je. Ej, i kad smo došli o, do ovog pitanja, i kaže Šehm, sačkajte, da onaj, vidim, kad izvaču direktno Šehmina i Femina, še je učenjak to u mačal, ali od jači profesor koji je bilo i pobiti njaka I to je u meni bilo ovako ibret, znaš. Ibret bilo onaj, da čovjek fino kaže, nazva ću pa ću pitati. I nije, kaže, pokušavam sam go dobit, nisam dobio, ostale to je nekoliko dana, možda i čak i više, 10-15 dana. Jer postavlja se pitanje. Allah subhanu ta'ala sve zna. Nije Allah subhanu ta'ala uoma rabbuke? Kako kako je, Ne, ne, ne, u pobidenju, uh, u pobidenju Musa al-Islana kad govori Faraonu moj, Inna rabbi la jadillu Vala jensa, moj gospodar ne zaboravlja Obrate pažnju, moj gospodar ne zaboravlja Musa al-Islana govori Faraonu, iste A ovdje Allah s.a.v. kaže, oni su zaboravili Allaha pa Allah s.a.v. njih Šta? Šta znači to? Definicija u arapskom jeziku zaborava Zaborava jeste kulubul ilm min azihim. Da čovjek nema znanje kod sebe, nema znanje, nema znanje o sebe. To je zaborav. Da čovjek izgubi znanje o ničemu. Je l to moguće u odnosu na Allaha? Nije. I jedan od shejhaova u Haramu, sučana da bio na predavanju, ispomini je on po pitanju ove osobine Allaha subhanahu wa ta'ala u međuvremenu. Ispomni u arapskom jeziku nese, dolazi u značinu terake, ostaviti. Krpa koju žena stavi prilikom hajda, zove se u arabskom izku, nese on. Jeste razumijeli? Uložak koju žena stavi prilikom Haida kod sebe zove se u arabskom izku, nese, što znači baciti, ostaviti. Kao da žena tu ne, vidi, ne želi da vidi. Kodaš? Jeste razumijeli? Ne želi da vidi. Ostavi po strani, baci od sebe. I onda vam spominje tumes mes el, kod ehli sunnete vol džama, da je to značinje glagola, odnosno subini Allaha subhanahu ta'ala, da Allah nije ostavi, oni su ostavili Allaha, ostavili su Allahove naredbe, jeste razumijeli? Ostavili su zaboravili na Allaha, ne u smislu zaborava da ne znaju za Allaha, ne to, nego ostavili su Allahu u vjeru. Pa Allah nije shodno, nijom ostavljanja, nije se tako ostavi. To je zove sime mukabara. Jeste razumijeli? Ne da Allah nije zaboravili, da Allah ne zna o njima. Allah zna u svakom trenutku o ma Šta svi... Ni u jednom trenutku je Allah ne zaboravi u da nema o njima znanje. Allah savršteno zna o njima sve. Ali kako? oni Allah, je ostavlja Allah i Allah ni zaboravi. Na način da ju ostavi. I to nije preneseno značenje kao što je šarije. Nego to je arapski jezik. I to znači, to znači Allah osam ina Allah s.w.t. ono što meni kažem bilo posebno zanimljivo, a da nije ništa sporno, braću moja draga, da čovjek kaže, dok provjerim, dok vidim, dok ovo, dok ono, da bi nakon zbiljno nekih 10-15 dana, isto to, što sam svišao ovam kod šeha Hamuda, razdobili, i ovaj šeha, kaže, zvala se mi da se imina, čovjek, o čemu se radi, tako, i to je, znači, osobina Allah, subhanu wa ta'ala. I to je, braću moja draga, veličina ljudi, sad, eto, to je veličina, to je veličina ljudi, da čovjek kaže, dok vidimo, dok kono, jer وفضقه كل ذي علم عليم iznad svakog braćuma draga postoji šta nekoko više zna ko bolje zna Musa ali selam pohvaluje se da najviše oni da naj naj naj a, na svijetu pak Allah subhanahu wa ta'ala sluša da pokaže da ima neko a ko zna stvari koje ti ne znaš 53. tačka koliko sa odjacješ wal imanu الميت enil في yakhodu fi فيه wa حتى fiha منكر hatta jeslu mu munkeru nakir ani il imani wa šera'i ih obaveza je braćuma draga vjerovat da meyjit bude posađen u kaboru da sjedne u sjedeći položaj i bude duša vraćena u njega da bi ga pitali dva meleka munker i nakir o imanu i o šerijatu jeste hadith irodosem Jai tihi melekani alas vedan ila zraqan fe yuqaidanihi došlo u da ga ta dva meleka posadi stavi ga u sljedeći položaj u sljedeći položaj i vjerujemo braću mladraga u pitanju toga da će međit sjesti pa kako kabur ti pa ne možete ispraviti pa braću draga ovo je stvar gledba vjerujemo da Allah subhanu wa ta'ala Da, da čovjek u kaburu bude posađen u sjedeći položaj i doloži mu dva meleka crni, plavi, modri, kao što vesio Allah posl. Nislu samim i pitaju ga, pitaju ga i bude vraćena duša u njega. Tačno, Allah posl. Nislu samim doslovno kaže, hadithu Bera ibna Aziba, kao vidiš Ahmed u svojem usnedu. Fetuadu ruhuhu i bude vraćena duša u njegovo tijelo, bude vraćena duša u njegovo tijelo, a detaljnije smo govorili o kaborskom azabu ha, i kazni, odnose relacije duše između tijela, nije sigurno, nije relacija, veza između duše i tijela u kaboru, ista kao veza, odnos duše između i tijela na Dunjaluku. Jer da je tako čovjek bi bio živ, kad bi ga odkopali, naša bi ga živog. Kao na Dunjaluku, ne. Ali vjerujemo da duša biva vraćena u tijelu. Kako? Na koji način? Mi ne znamo. Allah najbolje zna. Ali duša se vrati. Duša se vrati. Nakon što proputuje, putovanje, vjernička prođi, otvore se vrata na nebesima, a ne vjernička ne. Najđe na zatvorna vrata, لا تفتح لهم باب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يرج الجمال في سم الخياط ينتقال الله عشان نهجي بيتي وراته اتفرانا نيجي بيتي وراته انا небеسي متفرا انت انا انت انا خلاص جنا خيرته جنا الله شن لا تفتح لهم باب السماء نيجي بيتي اتفرانا وراته ili neće ući u džernet sve dok ne bude deva mogla proći kroz iglene uši kako je nemoguće da igla proće kroz iglene uši tako isto je nemoguće, vraću maja draga da nevjernik uđe u džernet, gotovo, haram Allah to učinio haramom za uvijek i onda se duša vrati i vjernička i nevjernička i duša munafika i svi tu jak ideje sunnete od džemaa pazite, da svi bivaju pitani i vjernik i nevjernik, i munafik svi, svi. jer bilo je nekih učenjaka odahli srnete koji su pokušali da kažu šta da nevjernik neće biti pitan jer nema koristi od toga nema fajde, znamo se već šta? mjestu, što nije tačno hadis Allaho poslanika u svim verzijama je došao, u svim predajama je došao jel svatate? u svim verzijama na različite halalne predaje došlo da u amal kafiru u amal munafiku, u amal mu'minu. Sve je došlo u svim petajama. Detajno. I po pitanju munafika, i po pitanju mu'mina, i po pitanju nevjernika. Svi. Svi će biti pitani. Svima će doći munker i nakir. I svačija će duša biti vraćena u tijelo i bit će pitana. Svim da je došlo za munafika, u amal munafiku, kad bude bio upitan, reče a, a, la, adri. Neće znati da odgovori Zato što je slijedio samo, jezikom govorio nije, s objeđenjem, s akidom, odgovarao, sam ja to nas, je hulina šefe, čuo sam da ljudi nešto govori, pa sam ja to rekao. Kad nam će je govod odgovor biti? Ovo je došlo, kažem za monafika. A najvjednik će to biti malo u glavu. Zala Na sačuvan. Nastavit ću uvijek da steći put.